بل حلم والاناث والرفق باب د په بیان د حلم والاناث د بردباري کي ورفق او د نرمۍ کي قال الله تعالى فرمایلی دی الله تعالى چې چته وَالْكَازْوِ مِنَا وا او دا مومنان غصہ دباوئی غصہ خوری او دا اولوی صفت دے چه اللہ چاہتا نصیب کی یا اللہ دی زمون پا نصیب کی مراولی چې غصہ راشی او سڑے دباو کی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ او مافی کوي كَوِي خَلْقُتَا والله یحب محسین اللهامنه سااتي د احسان کوون سره دری صفااتې دکررکل غ سره له وي خوړه او چاله چې غصه شو غې ماافکو ادرب نمبر کې غ سر څخی ګړه احسانو کو. قال الله تعالى خذ العفو ويروني صف قول واامر بالعرف حكم ك وحبيبني كو واعرض عن الجاهلين اوذ او فرمایلی دی الله تعالی ولا تستوی الحسنۃ ند برابرنی کی او خاخلک ولسیۃ او ند بدخلک خاو بدخلک برابرنی دی ادف بالتی دفو کفا غخو اچیا خستوی ادخل کو بدر د سختی پخو اخلاق او فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ نُنَاصِحُكَ فِيهَا كَشِفَ مَن سَاوَ دَاوَكَ عَدَاوَةُ دُشْمَنِي دَ کَانَ هُوَ عَلِيُّ حَمِيم ثَبَ وَيَغْنِچَ دَ دُشْتِ مَغْرُوَان وَبَايَ لَقَاهَا نِشْوَر کِ دَ دَظْمَر خُلِ خُي اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا مَگَرَا خَلْقُ لَا چِهَ غَي مَوْسُوب دِ پَسِفَتْ دَ صَبَرَ وَمَا يُلَقَّا هَا نِشِ وَرْكِ دِ دَ خُوِي إِلَّا ذُو حَزْرٍ عَزْوِي مَگَرْ خَاون دَ بْرَخِدُوئِ تَجِدَ اَقَلْ لِيَ بْرَخَيْدَا او دَ جَنَّتْ لِيَ بْرَخَيْدَا قال الله تعالله واللهمن سباره هر غچ چې صبر وکوو و غفره او مافی وکهه ان ذلك کلله من عظمل امور نو ش دا په دنیا کې د مد کارونوندي وان بنیعباس نض الله عنم. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت دی اتا پرون مشکات شریف کی تیرو حدیث درتم مفصل تیرو رو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشج عبد القيس قال لا حبيب فرمائیے دا اشج عبد القیس بارک نفی کا خصلتین و بیشک پتہ کہ او دو خوی ندی یو حبهم اللہ والا اخوخی الحلم والعناعت یو حلم دے صبر دے او بالولناعت بردباری دا سوچ سمج سرکار کون لی دا اشج عبدالقیس سردار ددن ممنزر ابن عائز اتاسو اورېدل پرون چې دی مدینه منوره تراله نو روحن کو را ده کو دا الله پیغمبر لاس مبارک خلکل او دی شجعه عبد القیس د ټولو سور لیو تړنلی د ټولو صاحبانو نه سنبالکل ابیا راغه او دا الله د حبیب ملاقات او کولا سن مبارک خلکل اخخ کولې نو جامع او چولې د ملاقات د पारा دا الله حبیب ورسنه فی کا خصلت یحب همونله هوتا کې دو خو یونه دي د دا اوسپې دا شوي که فترتيدي دا فترحل موول انا یو صبر دے اوبل سوچ سمج سرکار کار کوول وعن آئشة رضی اللہ تعالی عنہ دم المومنین آئشة رضی اللہ عنہ روایت تبی بھی فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ رفیق نرمک ان کے دے یو الرفق فی الامر کلی ہی او حرم وعملک نرمک وخیب ایو وعنها عن و عن ها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ذا الحبيب ان الله رفيق الله نرميكم كده يحب الرفقه او نرمي خوخاي ويوتي على الرفقه وركوي په نرمي ما لا يوتي على العنف چا غنور کوي په سخطي وَمَا لَأُوتِيَ لَمَا شَاءُوا وَأَوْچِ پبلشین اور کوي په نرمۍ ورکول کوي وان هاو دو من مومنين در دي الله ان ها نري صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی ان الرفق نرمي لا يكون في شين ني پيوشي کلا زانه کوي ولا ينزع من شين الا شانه نرمی نوزی زید یو شینا مگر دے ابدار جوړی وان بی حور رتر دی الله انহু دا بو حور رزی الله انহু دے قال دی وی بالا رابیون يَا وَانْدِ چي واډ بول کړي او پجومات کې په مسجد النبوي کې فقام الناس الی صحابه او خلک ورترا پاسې دلی قوع فی چې واقعي شي پد کې نبی دسلام دې اوه پرګزې و عریق ولا بوله شجر ممما واډ وی د دې پدی ور بول یو بوکدو او ذنوب مما یاد ذنوب لفضیدام بو کې ته وي اینما ابو عشتوم و یسرین تاسو را لګلی شی ویه سانی کون کی ولم تباشو معشرین نیر علی گلی شی وی شخصی کون کی اویدا هر چا د پاره یو سبق ده ګوره بانډ چې د جماعت په حرمت نه پوهدو او نه په آذابي اجتماع یو بانې دی پودو ځکه نه نو اسلام کېدن نه شوي نو د جماعت په یو طرف کې او مواړه بولوکل په شو کې. دا خیالو چې دا ګنیګون نه د نه ساحبه او کوشي شوکو چې دی رونیشي دله پ غمبر منقلل. وی پرېګې دای چې واده بولو کی او یو بوخ د د پدی وړو بولو واچوي اڅخه فارغ شون د الله حبیب پر نرمي پوي کو چې ګوره دا جمعه دی کې خلک ذکر کوي دی کې عبادت او تلاوت کوي دا وړو لو بولو جننه و ایدہ چل جمعات نہ بار شو یا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا الله پما باندې رحم کي او پ محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم اپ دي نور او رحم مکه ا دي کور پ دي را پاس ديږي ګو پیغمبر باندې کړه نه چل ور سره کو نو ګره شریعت ذ حکم کوي رواه البخاری و دی حدیث روایت کلے بام بخاری رحم الله او فرمائی اسجلو ادلو الممتل اعتمان دا اڈکی بوکیت و ایدوبونا و کذالک الذنوب دارنگی ذنوبم ڈکی بوکیت و ایدوبونا وانا آنانس رضی الله عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال اللہ حبیبا یسیرو نرمی ولا تو عسیرو سختی مکوئی ای پتولو کې کی نرمی کا وئی سختی مکوئی زکا دینا سان دے نو مومن تا پکار دیچی خو اخلاکو سره پیش راشی دانن چه گوره ده دعوت او د علماء و ده بازی کمه طریقه ده ده ده اللہ پنیز ده گرف طریقه ده سپکول که شرمول که نرمی که وی سختی مکه وی و بشیرو و لا تنفیرو خلق و لزیر ورکی و لا تنفیرو خلق ده دن نمتنفیر که و واتفقنا علی وان جریر ابن عبد الله جریر ابن عبد الله رضی اللہ عنہ نے روایت سے یہ فرمائی ماوری دنی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یحرم الرفقا سوگ چد نرمی نہ محروم کشو یحرم الخیر كله نو دے د ټول خیر نه محروم شو رواه مسلم ېره رض لا هو ان نه جوړ یو سړي نبیره اسلام تهویلی سنیمات ته سووسیت وه قالهله تبي غسمه م کووه فت د د میرارن باربار د بیابي ما لهوسیت وکهه او هره پیره پیغمبر ورتهوي لا ت غوب غسم م کووه رول بخار وان بیا الله شد ده دبنی او الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ده فرماینه الله حبیب یلالی کل ده احسان علی کل شین پار یوشی هر شی بارکی وی دی چی خیغړه ور سره وکای که خبری کې نوم احسان کا بنازه رکه چاله غسکه خلق سره معاملکه تر دي چې زنا ور و ف د قتل فنو قله کله قتلول کوئ نو په ښایستهطرريکه قتللولو کوي اقساسم د اسلامی حکومت حکم دی دا سړی قتل کوي یا یو حیوان قتللی دا کل دپاره نوښایسته قلو کا ه ې مجوړه وه و د د بهتون فو کاه چې زبهه کوي نوښایسته زبهه کويول ید دا حددوکم شفرته او تیرددي کې یو په تاسوو کې چاړهول یذبي هته ارام د ورکې خپلی ځبي هته په پس چړه دی نه لاړ زر زر دی رااکې پهټ طرغیدي ت سرمن نو بعضې چې د یخ اغا او ګور هغه ماره یو رګونه د کټ کی حلقوم سران نکٹ کی. انا دی ور سره نه کټکای ان دی د شاده طرف نه د شټ د طرف نه لاله ای دی داسی په سختۍ را غرزي نه دی یو زناور د بل مخ کی ذبح کای د ګور دا د دین هغه خبره دا چې رحمت د اسلام د په هیوان نجی انسان بارکی بلاسو حکمیب نو زبع راحت تے اوز گور مشینی زبعی راقلی سٹتے لدیو غرز ناغا زبع شرعی ندا آغا تعزیب دے آغا رحمت ندے رواہ مسلمن دا مهل علم لیکري ويدا ساروي لچ د خپي تر دي بيو لپرانه ده ته جي د خپي او خوځي روح ته په اسانه اوزي اسمر چيله تي وي دي شرط يا حرام وي نه اوزي نو موږ جر خبي تر دي بسه تر دي پري چرغو والا سره چل کوي چر عذابو کیو پادغه کی ورواچه د شريعت نه خارج دا دغه چې څومره دا ټوپو نه وي دي نه وي نه اوزي اجي دغه شان پاتې شو نوذ دی په اغوینه و تو کې کیميرا دو المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نو روایت بی بی فرمای ما خویر رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار نور کړه شوی د الله رسول صلی الله وسلم ته نام رین پمن دو کارونو کې قط شرم الا اخذ ایشرهما مګر آسان اپا کرا نیولے مد امت دا پارا دا اخلاق دا نبی الرحمتو آسان شیخ ورکڑ دو د دا تعلیم دا پارا ایک امور دین دی اوک امور دا دنیا دی نو آسان شیخ پا کرا غستے دی اللاورته اختیار ور کوئی د دنیا د خزانه بدر تر کو لا حکم یادا چې رزق به بقدر ضرورت راځي بس بقدر ضرورت ډېر دی مالم یکون اسمن تر سوچدا کار بو داشه به ګنا نوا فین کان اسمن کدا به ګنا وا کان ابو عدن ناش او به ډېر لره خل کو ند دینه ومن تقى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسي في شئ قد بدلنا ده اغست رسول الله صلى الله عليه وسلم ده زاند پر اوشی کی چرپ ای ذاتین انتقام چاننده اغسته کچا بدنی zarar رسوله کو ذهنی zarar رسوله رسول نور رحمت للعالمین معفی فرمایله الله انتون ته کا حرم الله مګده چې د الله د حرمته او ددينین سبي حرمتی به و شوه د د الله د قانون مطابق فین تقیمون الله ه تعالله د الله د پااره بدله غستلهکهغل نه اللهسپې کوول کې سا وجل سګ ساار اودوې متفقونه ل وانې پرمه سودین رض الله قاله قاله رسون الله صل الله عليه والی وسلمه الله وخبررو کوم ب منحرم معله النار خبر نظر کوم د هغه چاباره کې چېاب پهور حراي او ب من تهرم وال نارېاسوک جوبه په حراموي تهرم معلهاکې قرری حرام د هوور په ارنیزدي انیزدي د د خلکو سری خللت وخقلی اخلاکو و نرمی سرا حی نن نرم دے لی نن دوڑ یو ما ناوا سهل او آسان خو یوالد رواه حدیث حسن صلی الله علیه